ba inmigranteei egingo zaien e, laguntza judizialeri buruz hitz egiteko Miguel Ángel González Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio zuzendaria dugu bestaldean e, gunon. egunon egunon Benoa ba, baipatu ezela etorkinei ofiziozko legelaria ezarriko dio Jaurlaritzak kompleksutasun juridikoko kasuetan alze da. Halaceze da gure ustetan e, egoera irregular batean egotea e, egoera oso zalea da bai pertsonentzat baina gizarterako ere oso egoera txarra da, e, etorkinen e, karpena jaso e, jaso ezin dugulako gizarte bezala, pertsona bat e, irre, irregul, irregulartasunean dagoenean, Eta hori dela medio, ba pentsatu dugu sistema bat e, pertsonei pertsoneei etorkinei arreta juridiko bat eskaintzeko. Eta horretarako zuzendaritzan bertan telefono doako telefono bat jarri dugu. Telefono horretan pertsonek deitu dezakete bere kontsultak e, aipatu eta e, azaldu eta hor batzuetan ba informazio batzuren bitartez ba zalantzak horiek ja e, konpontuta geldituko dira, ino, e, kasu txarrenetan edo arazo juridikoak edo arazo juridiko zailak daudenean, ba, itxarmen honen bitartez kolegiokin egindakoa ba, pertsone, pertsonari e, azitbatuko zaio e, abokatu bat. Mm -hmm. Eta bueno, suposatzen dut, e, abokatuen elkargoarekin babesa lortu izanak, ba, perme bat suposatzen dula arazau ekonpontzeko bidean? Hori da, hori da. E, Elkargoekin egitea batez ere ematen digu berma hori. E, formazioaren edo kualitate baten bermea eskaintzen dute e, abokatuen elkargoek. El e, belaiek badituzte bere txandak atzerritartasun legeari buruz eta badute bere talde espezializatua, eh, arlo horretan eta horregatik eh bermatzen digute arreta ona eh, izango dala. Uh -huh. Eta eh, esan san daiteke laneremu nagusia paperekin lotutako aipatu zuen auzi izango direla, ez? Bai, bai, batez ere atzerritartasun ledea batez ere E, kontua da e, alde batetik paperak lortzea, e, baldin eta ez badauzkazu, eta gero bestetik paperak ez galtzea. Eta batez ere, bigarren asunto hau, momentu honetan, krizia krizi aldia dela eta eta nola egoera administratiboa lotuta dago lan merkatuarekin non zu lan abaldin badaukasun, ordun, e, egoteko baimena e, lortzen duzun, baino lanik ez baduzu, ba, ez duzu hortzen, Horregatik importantea da, egoera irregularra mantentzea. Eh? Batez ere, e, momentu honetan hori izango litzateke, ba, asuntorik importantena. Egoera irregularrean er daudenak, ba, elak dituztenak, ba, nola baita e, mantendu e, era hori. Eta uh -huh. beno, ba, ustailean, eh, eldu zerbitzua... E, itxi zenuten eta telefono bat eta albide elektroniko bat egon da martxan orain arte. eta beno, esan daiteke e, zerbitzu hau ba horren berregituratzearen barne esartzen dela? Bai, bai, da. alaseda. E, Uztaldean e, zerbitzu honen e, kontratua bukatoin zen eta, bueno, hor ba, arazo batzuk direla eta gukez genuen e, berriztu nahi e, kontratu hori, eta zegoen enpresarekin, tarregatik bestera batean antolatu genuen zerbitzua. Momentu hartan doako telefona jarri genuen, eta telefona zen irten bide bat, zerbitzu oso baterako, eta horri esker ustalietik adendura 2000 kasuko gora kontzultak eta e, zalantzak e, konpondu ditugu, ainbat ereskurtzoak eginda eta abenduan bazinatu denuen e, konbentio hau elkargoekin abokatuen elkargoekin e, konbentioa martxan egonda e, urkardiaren hasieratik eta ba lehenengo bi bilabeteak egondira ba pizkaraka dausaka justatzen eta eta orain ja presentatu dugu e, eredu eredu bat bezala mm -hmm. Beraz lehenengo bila eta hotan e, proba moduan e, Egon da, laureunda berrogeitan behar pertsonak daitu dute eta egun, horietatik egun jarri ditutu dute abokatu ekin harremanetan e, orain, benetan martxan martxan jarri dela zenbat pertsonengana iritsiko da zerbitzu hau? Ba bai, gure, gure aurri ikuspena izango lirateke igual egun kasu edo hilero uh -huh. ah, Benoa, ba, mi esker, Miguel Ángel González de zerbitzu honi buruz hitz e, egiteagatik eta beste bat arte. Gaitorto mi eskerzuei.